Що там з варениками? Дорога мамо, я з любов'ю згадую довгі вечори, які ми проводили, обговорюючи паломництво, яке ти здійснила до базиліки святого Юстина Оптиміста, залишивши мене на півроку під опікою твоєї покоївки та нареченого. Уяви собі мою радість, коли через багато років я йду твоїми слідами і супроводжую не менш відому особистість, ніж ця знаменита богослов і філантроп – єпископ Аполонія з Ачі. Зізнаюся, великі постаті, з якими мені доводилось речатися, останнім часом не завжди відповідали своїй репутації. Але я впевнений, що навіть ти захопилася б її високопресвященством. Вона вражає мене як взірець слуги Всевишнього, яка не лише красномовно проповідує, але й на практиці сповідує всі 12 чеснот, і, не смілюся сказати, навіть більше. Вже кілька разів вона просила мене долучитися до її проповідей, які вона читає тричі на день з чудового нововведення – «Пересувного Амвону! Який чудовий час, щоб жити!» «Я молюся до спасительки, і нашої святої Беатрікс просили, щоб наслідувати приклад єпископа, і боюся, що вони мені можуть знадобитися в найближчі дні, бо ми вже прибули до Венеції, і…» Брат Діас зробив паузу, перо зависло над папером, і подивився в бік міста. Річка розливалася по рівнині, розбиваючись на сотню русел. мляво текла біля тисячі островів, вкритих червоними дахами, з'єднаних між собою мостами з величного каменю і ветхого дерева. Він міг лише розрізнити криві гілки причалів у переповнених доках, мінливий ліс, утворений щоглами пришвартованих кораблів, гострі шпилі численних церков, білий шпиль кампаніли святого Мікаєля. Він чув голос міста, коли змінювався солоний вітер віддалений гул торгівлі та промисловості поверх обуреного клекотіння Мартинів. Широкою лагуною плавали човні, далекі цятки, що залишали смуги сліду на блакитній воді під блакитним небом. Йому було цікаво, яких пасажирів вони везуть і в які порти. Не принцес до Трої в компанії Чудовиськ, аж ніяк. Він багатостраждально зітхнув, вдих через ніс, а видих через рот, так, як вчили його мати. «То це і є Венеця?» Принцеса Олексія стояла над ним, на вершині підйому, тримаючи руки на стегнах, а її непримітне волосся розвивалося на вітрі з-під каптора паломника. «Якщо тільки ми не заблукали остаточно», – сказав він, розмірковуючи про те, що заблукав остаточно. «Гарненька, що доволі дивно, враховуючи її погану репутацію. Гадаю, речі не завжди є тим, ким здаються. Я починаю це розуміти. Для кого цей лист?» Брат Діас замислився над тим, чи варто брехати. Але в нього це ніколи не виходило. Навіть у своїй марнотратній юності, коли йому доводилося робити це занадто часто. «Для моєї матері, зізнаюся, я не поділився всіма подробицями». «Сумніваюся, що тобі повірять. Сумніваюся, що хтось із моїх знайомих повірить». Вона пирхнула аж ніяк не по-королівськи. «Принцеса Олексія». «Ти повинна написати і повідомити їм новини». «Нікому не цікаві мої новини, навіть якби я вміла писати». «Ти ніколи не вчилася?» «А хто б мене навчив?» «Я міг би». Вони перезернулися, однаково здивовані такою пропозицією. «Я, зрештою, був бібліотекарем, а людина, яка має стати, якщо пощастить, імператрицею Трої, повинна, напевно, знати зміст своїх листів». Вона насупилася на нього зі звичною підозрілістю. «Я тут, ти тут». Він подивився в бік шляху, де свічники, що увінчували переносний амвон, тільки хитаючись, показались на обрі. У нас є трохи часу, перш ніж нас наздожене блажена компанія. Чому б нам його не використати? З обережністю миші, що наближається до пастки, Алекс сіла на камінь поруч із ним. Він витягнув з наплічника аркуш паперу і простягнув її пюро. Тримай його вільно, спираючись на середній палець. Ось так. Саме так. Тепер вмочі його в чорнило. Не надто глибоко. Добре, проведи лінію під кутом. Так. Потім ще одну, так, щоб вони зустрілися, як гора. Не хвилюйся, всі спочатку бризкають. Тепер третю лінію, що з'єднує дві на півдорозі вгору, прямо впоперек. Ось так. І ось ти написала літеру А. Перша буква твого імені, Алекс. Вона подивилася на нього, на папір і напрочуд по дівочому хіхикнула. Ось так просто. Це немає. А схоже, немає. Вона вмочила ручку в чорнило і спробувала ще раз зосереджено, затиснувши кінчик язика між зубами. І брат Діас усміхнувся. Вона несподівано здалася дуже молодою і дуже потребувала настанови, і він відчув дивне задоволення від того, що може її дати. Він замислився, коли востаннє відчував себе по справжньому корисним. Йому стало цікаво, чи був він взагалі коли-небудь корисним. «Ти що, не можеш тримати ноги і хоча б один день?» Помилитися було неможливо. Це найбільш хрипкий голос у цьому світі. Яков Торнський шкотельгав разом з Вігою та Балтазаром, Справді своєрідне тріо паломників. «Не можу», – гордо відповіла Віга. «Коли в мене є настрій, вони роз'їшаються. У мене є бажання, і я не дозволю себе за них соромити». Брат Діас незручно посунувся. «Боже, допоможи йому. У нього теж були бажання. Бажання, які він з приємністю вважав похованими в гробовій тиші монастиря». Але виявилося, що вони були просто приховані під свідомістю, і тепер починали пробуджуватися. Гостріше, ніж будь-коли після тривалого заціпеніння. Лише минулої ночі йому наснилося щось потужне і тотуйоване, і він прокинувся від чаленої жорсткості члена. Легше було б присоромити брамовий стовп», – сказав Бальтазар. «Венеція», – Алекс повернула брату Діасу перо. «Що сталося?» «Наша перевертень», – Бальтазар підняв святе коло, яке брат Діас носив на шиї і проткнув його двома пальцями в жесті, більш красномовному, ніж будь-які слова. «Робила те, що роблять переверні!» «Знову?» – перепитав брат Діас, висмикуючи його назад. Обурений і аж ніяк не заздрісний, і, звісно ж, не збуджений. Це як і втомлено потер криве перенісся. «Людина! Який ти...» «Люди!» – Віга смикнула головою вниз по доріжці. Ззаду, Набагато веселіше, ніж ці дурні спереду!» «Венеція?» – запитала Батиста, підходячи. Рукава її паломницького одягу були недбало засукані, демонструючи безліч браслетів, що брязкали при кожному русі. Брат Діас підозрював, що вона виграла їх в азартні ігри, але не був би шокований, якби крадіжка або вбивство зіграли свою роль. «Венеція!» – Алекс з гордістю підняла папір. «Я написала літеру А. Вона прекрасна. А що зробила Віга?» «Те, що робить Віга!» «Знову?» – запитала Батиста, звучачи вражено. «Ці люди бачили!» – як і вмахнув рукою на Вігу, чий паломницький одяг був далеко не повністю застебнутий, демонструючи вкриті рунами ключиці і чималу кількість рун, які покривали груди. «Все це було не темно!» – пробурчала Віга. «І все це справляє враження!» Це безумовно справляло враження на неспокійний член брата Діаса. Він був змушений перекласти свою сумку на коліна і відвести очі, щоб його не помітили. Однак, на жаль, вуха відвернути не можна. Ось послухайте історію. Як можна вибрати життя з чеснотами? запитала батиста, побожно склавши руки. Не розуміючи альтернативи. Я виросла на вулиці, відповіла Алекс, відмахуючись від нього. Це мене не шокує. Віга хруснула татуйованими кісточками пальців. Не розраховуй, блять, на це. Тож високий впав мені в око першим, але у мене було перечуття щодо коротуна. Доброго ранку, брате Лопеса!» Ваше високопреосвященство. Брат Дієс підскочив, глибоко вдячний за те, що його відволікли, хоча він підозрював, що його уява однаково буде домальовувати деталі до кінця дня. "Прошу, відмовтеся від почесних титулів". Єпископ Аполлонія промайнула скромною усмішкою, яку брат Діас вирішив попрактикувати, як тільки у нього з'явиться доступ до дзеркала. Вони здаються недоречними в соборі в Ачі, і подвійно недоречними тут, де ми, всі брати і сестри, у вірі, що прагнемо врятувати наші душі». «Чудові слова!» Брат Діас відтягнув їй геть, засовуючи свої письмові приладдя назад у наплішник і, незграбно сміючись, у марній спробі заглушити швидко прогресуючу розповідь Віґи про сексуальне завоювання. «Як завжди!» «Можу сказати те ж саме про тебе, синомій. мій!» Єпископу перемували до переносного амвона, який вартові саме від'єднували, щоб коні могли пастися біля доріжки. «Я сподівалася, що ти допоможеш мені знову очолити нашу блаженну компанію на полуденній молитві. Я маю на увазі заклик спасительки про 12 чеснот. Я волів би цього сьогодні і кожного дня, але мені боляче говорити, що я і мої супутники повинні покинути блаженну компанію, яка тут перебуває». Зійти зі шляху до спасіння і вирішити з чортами до невідомої яких глибин розпусти. Важлива, справді, життєво важлива справа, кличе нас. Як би ми не старалися, обов'язок нас знайде. Ви можете йти з моїм благословенням. Єпископ майже вибачливо звела брови. Усі ви, крім однієї людини. Що ви маєте на увазі? Принцеса Олексія Пірогеннетус повинна піти зі мною. Брат Діас відчув, як з його обличчя зникає колір, коли він подивився на Алекс, яка обрала цей невдалий момент, щоб розсміятися. Принаймні, будь-яке затвердіння його члена швидко минуло. «Я… але вона… хіба не… принцеса?» – пископ зітхнула. «Це обов'язково?» Брат Діас зрозумів, що шестеро її добре озброєних вартових були зовсім близько. Можна сказати, майже впритул. «Ваше високопріосвященство, просто єпископ Аполонія, будь ласка. Благаю вас!» Брат Діас заспокійливо підняв руку, відступаючи до інших. Ту саму руку, яка таки не змогла запобігти Різанині в заїжджому дворі. «Ви, м'я спасительки, хіба ми не можемо уникнути насильства?» «Я даю вам шанс зробити саме це, брата Лопеса», – м'яко відповіла єпископ. «Або краще сказати Діас». «О, Боже!» – пробурмотів він. Він починав думати, що, можливо, не найкраще розбирається в людях. «Що відбувається?» – запитав Яків, насупившись. «Єпископ Аполонія хоче, щоб Алекс залишилася з нею». Запанувала сповнена змісту тиша, віга випросталася, очі звузилися. Алекс зблідла, очі розширилися. Більшість людей не помітили б жодних змін у кримінистих рисах обличчя Якова Торнського, але знаючи цю людину протягом кількох найменш приємних тижнів його життя, брат Діас був чутливим до крихітних змін у його нахмуреному обличчі, які свідчили про глибоке незадоволення. «Цього не буде!» І він відгорнув свій хабіт, демонструючи потерти руки в'ємоча. «Боюся я вимушена наполягати!» Сказала єпископ, і її вартові опустили списи, поклали руки в рукавицях на руків'я, а один із них націлив зловісного вигляду арбалет. Напевно, жоден арбалет не виглядає мило, коли його націлено прямо на тебе. Будь ласка. Брат Діас спробував підняти іншу руку, ніби його власні порожні долоні могли якось завадити іншим наповнити свої долоні залізячим. Мої супутники – дуже небезпечні люди. У мене теж є кілька небезпечних людей. Сказала єпископ Аполонія. З іншого боку, до них наближався, мабуть, з десяток учасників тилу і їхньої компанії. Такі ж сутулі і обшарпані, як єпископські воїни. Чепурні й випростані. Серед них були лихвар, троє сутенерів і хлопець з великим фурункулом на обличчі, який заробляв на життя, рубаючи дрова для вечірнього вогнища. На передньому плані стояли двоє головорізів лихваря. Один дуже високий, а другий – надзвичайно низький. а посміхнулася до них Вігга. «Ще разочок!» «Гадаю цього разу, їм хочеться іншої метушні!» відповіла Батиста. «Ви повинні знати, що за неї була запропонована дуже велика нагорода!» сказала її високоприсвященство. «Герцогом Констанцієм Троянським!» «Один із моїх двоюрідних братів!» пробурмотіла Алекс, визираючи з руки Вігги. «Гроші?» брат Діас міг тільки дивитися на єпископа. На жінку, яку ще кілька хвилин тому він вважав приреченою на майбутню святість. Де ваша віра? Золото, можливо, не піде за людиною на небо. єпископа Паполонія кивнула на розбійників, що розкинулися навколо них. Але воно може мати дуже велике значення для цих джентльменів, поки вони ще на землі. Мої власні мотиви, звісно, не такі ниці. Герцог Констанції пообіцяв мені реліквії найвищого порядку, які зараз зберігаються в Базиліці Янгольського пришестя у Трої» фрагмент колеса, на якому померла наша Спасителька, клаптик її одягу і пасмо її волосся. Вона приклала руку до святого кола на грудях, дивлячись на небо з побожним самозадоволенням. Реліквії, які принесуть славу нашій улюбленій церкві. Не кажучи вже про їхню хранительку, зітхнув брат Діас, це може привести її до кардинальського крісла, можливо. Чи може твої амбіції сягають ще вище? Єпископ Ополонія не спромоглася навіть зробити вигляд, що її соромно. Повернення нашої спотвореної церкви на праведний шлях варте будь-яких жертв, вона звернула своє презирство на Алекс. І ти справді віриш, що зможеш посадити це тхоряче створіння на трон імперії Сходу? Тхоряче? огризнулася Алекс. Віддайте її зараз же, і ви всі зможете просто піти додому. Брат Дія стояв з відкритим ротом. Просто додому. З тих пір, як він покинув священне місто, це було все, чого він хотів. Можливо, він так сильно розлютився саме тому, що він так сильно хотів прийняти цю пропозицію. «І подумати тільки», – зітхнув він, – «я бачив у тобі взірець того, яким повинен бути церковнослужитель. Я хвалив тебе у листі. До моєї матері! Якою ж шахрайкою ти виявилася? Якою лицеміркою?» Замість того, щоб виголошувати проповіді зі свого рухомого Анвона в авангарді нашої Блаженної Компанії, ти мала б йти в тилу разом з рештою повій. Ай, пирхнула Віга. нам довірила священну місію її святість. Її святість? Єпископ Аполонія скривила губи. Кардинал Бог посадила дитя на трон святого Симона, такий ж як ти перетворили нашу святу церкву на посміховисько, а Небесний Палац – на наганемний хлів. «Краще б мали порося за папу!» «Та як ти смієш!» – закричав брат Дієс. «Її святість може бути недоосвіченою, запропонувала Батиста. Але вона мати церкви!» Дивна фраза, звернена до десятирічної дівчинки. Але ця думка лише підлила масло у вогонь його праведного гніву. «Вона тобі не підходить? Зарозумілість! Нахабство! Корислава пиха!» «Єпископ, кардинал чи король Блядської Аравії, не тобі обирати папу?» Він тиснув пальцем у небо. «Цей вибір за Богом!» «Здається, брат дія знайшов свої яйця», – пробурмотіла Віга. «Річ у тім, сину мій», – усміхнулася єпископ Аполонія, «що Бог часто потребує поштовху в правильному напрямку». брати і сестри!» – покликала вона, повертаючись до дороги позаду. Захоплений своєю проповіддю, брат Діас не помітив, що багато заможніших членів компанії наздогнали їх і підходили ближче, щоб подивитися, що це за крики. «Серед нас є монстри!» Голос єпископа пролунав так само чітко, як дзвін на полодену молитву, а її звинувачувальний палець був витягнутий. Здавалося, що брат Діас був не єдиним, хто міг довести себе до праведного гніву. Насправді він був далеко не найкращим у цьому. Єретики і язичники, віровідступники. Вона не зовсім не права. Пробурметіла Батиста, просовуючи одну руку в габіт, а іншу за спину. Один з носіїв портрета поставив картину і дістав палицю. Це була велика палиця з вирізаним набалдажником на кінці. Ми дуже хороші люди, наважився брат Діас, але коли він подивився на вкриті шрамами, татуюваннями, люті обличчя своїх товаришів, його переконання розвіялося, як свята вода з розбитої купелі. «Найкращі люди!» Все більше людей приєднувалися до компанії, яка неухильно набувала характеру натовпу, стискаючись з трьох боків, бурмочучи і штовхаючись. Брат Діас побачив, як стара жінка, з якою він вранці весело обговорював взуття, підняла камінь. «Та що б його!» – пробурмотів Яків. Каблиця святої слушності утворила невеличкий вузол, звернений назовні, із принцесою Алексією в центрі. Бальтазар і Батиста стояли пліч-опліч, що, зважаючи на те, як сильно вони зневажали одне одного, не здавалося добрим знаком. «Вони зловмисники і втікачі!» – вигукнуло її високопресвященство, і натовп розступився. «Обов'язок кожного паломника віддати їх під праведний суд нашої матері церкви!» «Ще один крок, і я перетворю тебе на попіл!» – Бальтазар дістав щось зі свого габіту. е е е Брат Д'єс злякано відступив, але, зрозумівши, що йде до єпископських вартових, мусив відступити в інший бік, а тоді усвідомив, що майже потрапляє в обійми Віги, і, знійковівши, змушув був обійти її збоку. Балтазар Бальтазар тим часом витяг щось, що виглядало як відтята рука, з блямистою шкірою і чорними нігтями. «Звідки вона в тебе?» – запитала Віга, не більш ніж як з цікавості. «Від чаклонки, які вона більше не була потрібна». Бальтезар махнув нею у бік паломників, як з на вовків, і вона жахливо здригнулася, смикаючи пальцями. «Е-е-е-е», е одночасно сказали брат Діас і Алекс, притискаючись одне до одного. З почорнілих кінчиків пальців вирвалося невеличке полум'я і відчувався сильний запах сірки. «Мила, спасителько», – прошепотіла одна з паломниць, зробивши знак кола над своїм серцем. «Він чеклун», – хвилє зітхань прокльонів гнівних вигуків. «Мах, чорт, забирай!» – гарчав Бальтазар. Біга почала гарчати в глибині горла, коли бідніші паломники підтягнулися, щоб приєднатися до решти, спочатку з цікавістю, а потім з люттю. Гнів поширювався від єпископа як чума. «Свідки!» – гриміла вона. «Вам потрібні ще якісь докази приниження нашої святої церкви! Кардинал Бог злягалася з монстрами!» «Ви хочете монстрів?» Віга зірвала з себе габіт і жбурнула його геть, присіла в самій жилеці, стиснувши кулаки, і м'язи на її тутуйованих руках запульсували. Я покажу вам монстрів, схопити дівчину живою, але. А Голову її писка посмикнула назад за волосся, і сонечко зробила крок знізвідки, притискаючи вигнути леза кінджала до її горла. На мить запала безмовна тиша, в голові брата Діаса майже болісно колотав пульс. Повітря було важким від обіцянки насильства. «Який у тебе план, сонечко?» – пробурмотів Яків. «Ще не придумала», – пробурмотіла вона у відповідь. «Ельфійка!» – закричав хтось. «Довбана Ельфійка!» Кей ножа!» – заволав голова Варти і її високопресвященство, розмахуючи арбалетом у відверто загрозливій манері. Очі Батисти перебігали від одного голови різа до іншого, поки вони наближалися, а руки ковзнули з-під габіту, оголюючи характерний блиск сталі. «Убий закричав один з паломників, вказуючи на сонечко. «Зачекай!» – вигукнула єпископ, коли ніж сонечка притиснувся їй до горла. «Стій!» Швець, який сподівався на зцілення свого геморою, приготувався використати святе коло на жердині, як палицю для удару. «О, Боже!» Прошепотів Алекс, міцно тримаючись за рукав брата Діаса. О Боже. прошепотів брат Діас, міцно стискаючи її рукав. Сутенери, охоронці, паломники всі несміливо посунули вперед. Як я витягнув дюйм сталі з піхов? У кого тут найкраще місце? прошепотіла Віга, і слина потекла з її губ, коли ті відтягнулись, оголюючи видовжені ікла. Брат Діас заплющив очі і відвернув обличчя. «Прошу вашої уваги!» – він озирнувся. Він нічого не міг вдіяти. Молитва завмерла на його губах, а рот безглуздо розтулився. На переносному амвоні стояла постать, вхопившись руками за катедру. Вродливий чоловік років п'ятдесяти з гаком. Чоловік дивовижної гідності та величі. Чоловік, від якого ніхто ні на мить не міг відірвати здивованого погляду. «Мене звуть барон Рікард!» Сказав він, покірно поклавши долоню собі на груди. «Я був з вами в дорозі відтоді, як ми зібралися біля Сполетту!» «Так і є!» Вигукнув один із сутенерів, і Сокира випала з його розслабленої руки, а сам він підняв її, вказуючи «Я впізнав його!» «Я не народився дворянином!» Голос Рікарда переповнювала тиха владність і глибоке співчуття. «Цей статус був певною мірою нав'язаний мені!» Моєю дружиною Лукрецією. Жінкою, якій було дуже важко відмовити. «Що він робить?» – пробурмотіла Алекс. «Тихо!» – гризнувся брат Діас. Він не міг дозволити собі пропустити жодного слова. Він знав, що це були найважливіші слова, які він коли небудь почує. Паломники повернулися як один, слухаючи з більшою увагою, ніж будь-коли раніше слухали єпископа. «Коли вона вперше привела мене до Кросно, я був таким наївним, відверто кажучи, я був не найкращий за гарного ідіота. Можливо, я несправедливий, дуже-дуже гарного ідіота. Здається, це було пізньою весною, можливо, на початку літа. Барон насупився, почухуючи шию. Ні, середина весни, точно, я пам'ятаю, дерева якраз починали вкриватися листям. Боже мій, зітхнув брат Діас. Откровення зійшло на нього, прозріння, що розширювало його свідомість. Якби дерева починали вкриватися листям, це була б середина весни. Єпископ Аполонія була так само зворушена. «Дерева листям!» Сльози вільно котилися по її щоках. Сонечко прибрало лезо від її горла і відступило назад. Ніхто, здавалося, навіть не помітив, наскільки вони були захоплені промовою. Один із портретів випав з нервових пальців і бризнув у калюжу. Хоча було й багато вічно-зелених дерев у цій частині Польщі, яку, звичайно, іноді називають «садом Східної Європи». Можливо, ви хотіли б скласти зброю, поки я говорю? Почувся брязкіт. Охоронці, головорізи і паломники миттєво позбулися мечів, списів, сокир і ножів. Один сутенер підстрибував, намагаючись витягнути кинджал зі свого чобота. Люди почали падати на коліна, а барон продовжував свою натхненну промову. І якщо чесно, замок Лукреції був трохи занедбаний. Він належав родині протягом багатьох поколінь. Ці шпалери в їдальні – тху! І я був налаштований довести це місце до ладу. Трохи штукатурки, нова фарба, дах потребував уваги. Там використовується певний шиферу, який потрібно було привезти. Потім здійнявся цілий гвалт через нову люстру. «Люди там були надзвичайно уперті!» Хтось смикнув брата Діаса за плече, шиплячи, «Хотімо!» Але він вирвався. Тепер він зрозумів, як це, мабуть, було, чути, як говорить Спасителька. Барон Рікард був близький до того, щоб доторкнутися до самої таємниці буття. Всі присутні знали це. Одна жінка, торговка вугіллям з Гросето, з кожним подихом видавала стогін майже сексуального екстазу. «Моєю улюбленою їжею була тушкована квасоля з ковбасою» яку батько готував на гусячому жирі, але незабаром її замінили вареники з маєтку моєї дружини». Погляд барона був прикутий до далекого горизонту, поза межами банального і повсякденного і зосереджений на божественному откровенні, яке він якимось чином намагався втілити в земні слова. «Гадаю, зі свининою. Трошки олії, цибулька. Ось такі були дні». Він сумно усміхнувся, від чого у брата Діаса перехопила подих. «Коли я ще міг жувати?» «Небеза милосердні, це правда!» – прошепотів Лихвар, стиснувши руки. «Це істина!» Один із сутенерів обмочився і стояв зачаровано, дивлячись, як темна пляма розтікається по передній частині його штанів. «Єдина істина!» Брат Діас зрозумів. «Яке це мало значення?» «Хіба щось мало значення, окрім того, щоб почути наступні слова барона Рікарда?» Отже, всі, прошу вашої абсолютної уваги! Вампір обвів поглядом присутніх, переконуючи, що всі погляди спрямовані на нього і безсумнівно благоговійні пошані. Схоже, я її отримав. Тож, до суті, його борода побіліла, і волосся побіліло, і обличчя виглядало дуже змарнілим, але ці очі. Здавалося, ніби він дивиться прямо в душу брата Діаса. Стояла цілковита тиша. Навіть птахи і комахи не рухалися. «Ви поїдете на Кіпр, забувши цю промову. Забувши мене, безумовно, забувши ельфійку і будь-які натяки на чаклунство. Забувши про те, що будь-яка людина, така як я, або мої товариші, або будь-хто, хто хоч трохи нагадує принцесу, навіть хорячу. Коли-небудь була членом вашої блаженної компанії, так? Понатовпу, по який нещодавно був таким кровожерливим, прокотилася якась хвиля, і всі охоче кивнули головами. Так, видихнув торговець вугіллям, повіки його затремтіли. Так, так, так. Бажаю вам щасливої подорожі, сказав барон. Нехай кожен із вас знайде те, що шукає. Він відвернувся, але зупинився і обернувся знову. Окрім вас, єпископ Аполонія Окрім мене? Перепитала єпископ, сльози все ще кутилися по її обличчю Ви відчуватимете нестерпний свербіж, який не зможете задовольнити аж до Кіпру і назад Відчуватиму, сказала єпископ і впала на коліно в багнюку, радісно піднявши руки до неба Боже, яка радість! Я відчуватиму нестерпний свербіж Дякую усім вам Барон спустився вниз. Нелегка справа в його похилому віці. Возлуваті кісточки пальців тремтіли на руківі його тростини. І ось вони залишили блаженну компанію позаду. Більшість все ще витріщалася на порожню катедру, інші дивилися пустими очима навколо, і ще інші блукали, не знаючи, куди йти. Брат Діас дозволив відвести себе в бік, сподикаючись довгим схилом в бік Венеції, племисту тінь дерев. Більша частина його розуму все ще була загублена в піднесених чудесах промови барона. «Що це було?» – запитала Алекс. «Ефектні чари», – відповіла Батиста стиснутими губами, озираючись назад на схил з гінжалом в одній руці. «За годину-дві зникнуть. Треба було дати мені вбити цих виродків», – сказала Віга, продираючись крізь чагарник. «Не все треба вбивати чи трахати». Зауважив Бальтазар, відкидаючи відрубану руку в кущі та витираючи власну передню частину свого одягу. Вона однаково вже гнила. Він знизав плечима і залишив габіт на кущах. Брат Діас не мав часу на такі несуттєві відволікання. Це найглибша промова, яку я коли-небудь чув, зітхнув він. Брат Діс навіть смикав вампіра за рукав а відчайдушно хотів зрозуміти. Чи не могли б ви розповісти мені більше, барони Рікарде, що там з варениками? «Можливо, згодом...» – постарілий вампір здригнувся, обережно вивільняючи руку брата Діаса. «Я почуваюся дещо втомленим...»